بسم الله الرحمن الرحيم وليست السنه اسما في الحقيقه لمذهب خاص من الكلام مخه شاس ابراهيم الله تعالى سخفل تفردات ذكر كل فظنوا مسائل كي تفرذات په ځینې مسایلو کې ذکر کول واهم بوهم پی چې تا په دې مسایلو کې د علی سنت او جماعت مخالفو کو او توخه د علی بدع او نشو د علی سنت او جماعت نه نشوي توخه بدعتیو شش زده دي جواب کوي په تفصیل سره اهل سنت والجماعت چاته وي اهل سنت والجماعت صدې او خاصه توائفينو من نه يعني اهل سنت والجماعت چي دي نودا د نوم نوم نه بلکې اهل سنت والجماعت چي دي نودا د کردار نوم دي دا قیدی نمده نو آغیت آل سنت والجماعت پہ لکھی گی یو شاہ سبدل تکی دا خبر از کرکی چاہل سنت والجماعت دا دیو طوائفی مخصوصی چې د علم کلام کې یو خاص ډلې داغي او خاص نومي پس لکاشایر شو یا ماتوریدي شو ودایو بال سنت والجماعت او بل بال سنت والجماعت نوی یا له کوم شنو وخت کې چې سره یو ډاله چې کوم نه مې یار دال سنت والجماعت او بلا مذہبی ڈلی دی سڑھوی چی پس دایا دا تبلیغیان زیان یاد کی پنپیریان زیان نیاد کی حدیث زیان نیاد کی دیو بندیان وی منگیو جمعیتیان او دا نور نی دی دا چی کمدنو بیناد دی پا تعاصب باننی دا آل سنت وال جماعت چی دی دا یو خاصه ډلې او ځخاصه توایفی نوم نه دي کی یاقب قبل سنت والجماعت یو بلنا دا یو اهم بحثه شش از بیچېڑی په اصطلاحات کې یو اصطلاح صاحب ال سنت والجماعت راوړي زوئیم اصطلاح اہل قبل روڑی سنت ستا ہوئی سنت طریقتن مسلوکتن فی الدین تا ہوئی تو نبی علیہ السلام اطلاقی کی گیم اصداقی نبی علیہ السلام اغه تاریخي زمنګ لپاره لائق دی اتتباهي یا په تاريخي د وجوب یا په تاريخي د سنتیت یا په تاريخي د استحباب او جماعت دلته وي نو مراد تنا اجماع د صحابه کرامو او تابعین نو ځکه کوم اهل کم خلقو سنت نبی علی صلات و سلام اغلائق دی اتباع گنی واجب لی اتباعی گنی او دا صحابه کرامو اجماعت و حجت وی صحابه کرامو اجماعت و حجت وی او دا نو و دا خلق پا علی سنت والجماعت کی دی من کانو و این کانو اغا جسو کمیو کم زہن بوی و دا غا علی دي والجماعت تی نبی دا تصمیع خدا و قرآن کریم دا ام ثابت دا من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدا دا سنت شو و ایت تب غیر سبیل دا اجماع شو او نبی علیہ السلام چه حدیث مبارک فرمائے چې چه یہود و نصارات دواو یا ڈلی شیو او زماو مت پدریو یا ڈلی کی دې کې و یو ډل شي په حق باندې وی ناجیه بوي نبی صلی الله وتسلم دا غې نوموي ما انا علیه دا سنت شو وا اصحاب دا اجماع سو ما انا علیه وا اصحاب او فرقین اجیلا نوم سنت او جماعت خیر زکات داله سنت په ځای ال حدیث نه ویلې وجداد چې هر حدیث واجب ال اتباع نه دي هر حدیث کې زمنګ د پاره او سوی حسنه نه ده لکه حدیث که راغلی دی چه د نبی علیه صلاحة و سلام نه بیانه وی آیا اولاس و داخل زمان ده پارا ده لا ندی لک یا لکه ده شمائل والا روایت شو چې ده نبی علیه صلاحة و سلام ذاتی حسن و ذاتی چه کمنون ده بادن چې لحسون ایدا سی و گوت ایدا سی و پوز ایدا په دې کې خو زموږ نه پاره اتباع نشتا نور خصوصیات د نبی علی سلام شو دې دوجن عالمانو د فرقې ناجیر بارنم سنت ته کې خو دې علي سنت او چا غي اتباع د نبی علی سلام صلی الله تعالی علیہ وسلم کوي پاغي به رواني دوی م استاصطلا شاب ذکر کړي ده اهلی قله د اهلیقببلله باره کې ځې خلک د اارجا شکار شي او ډېر زیاتته ساول کوي وای چې بس نفس چې سوکمونقبی ته مخي بس هغهه مسلمان دی نور کا داغا قیدا د دا نس سریح د قرآن نه خلافی نوی بوئی قبلی تا او دا اہل کلام والا دا عبارت روڑی یاد روایات تو کچھ کمراغل دے دا منع دا تکفیر دا اہل قبلی نا چاہل ایک قبلی تا با کافر نوائی او ای شاملی کلی دی په یو سړی کې سل کاروني یو کار پهکې اسلامی یو یو کم سل د کوفري نو مونږ ته کااف نه شو مونږه یو ته ګورو یو کم سلو ته به نه ګورو دا خبرهغلته ده د لی خبلله معانه دا نه ده چې ننفس خبلې ته مخو یا خبلله معله اہل قبلہ نے براسم ذکر کر دی او دل میں کلام نورو کتابونو هم چه اہل قبلہ غسوک دی من یصدق بزروریات الدین چه ضروریات دا دین منی د دین چه کم ضروریات دي نواغا منی شامی چه ویلی دي اغه مطلب دا دی چې یو سړی او خبر او کړه یو خبر او په خبره کې سل توجيهات دي یو توجيه دا چې په غوړه مسلمان پاتې کیږي او یو کم سل دا سدي چې د کافر کیږي نو تا هغه توجيه والا چې په کوم باندې د مسلمانۍ کې اپ له دې پوشو الله پوشو دا کار څنګه چې ته کوفر په توبه دا سزا کیو لګای چې په غوړه دا کی مناسب نو وی نو په شعيدامت لمته د احتیاط ته تکفیر دی شعيدامت لمنه دي چې او سره د شرک کئ او سره د قران کریم تکذیب کئ او قبله ته مخ کئ او بدل د مسلمانی نه دادی اهله قبله چې غو ضرورت د دین منی نفسه چې کم د قبله ته مخاون کې مراد نه دي قبله نه مراد دین ده هرو دین امتیازینهغه قبله وا يهوديانوم دیندارو نصاراوم دیندارو مسلمانانوم د اسلامی دین داوا کوله د دې امتیاز کارو نیم امتیاز په قبله راغلو د دې ته ځکه اله قبله بیا وېل شو دا نو غنی چې بس صرف قبله تمخیدا خو د امتیاز لپاره ویلو درمه استلا ضرورتات الدین ضرورتات دین څه ته وایي ضروری که په معنا ده لازم شي نو معنا دا ار شي زونه چې د غریب په دین کې منل لازم نی دن په دیین کې من سردي لازم دي ضروری معه بديیم د د ضرورات د دیین معه دا ده چېغسیزونه چې د هغې د دن نه کېدل بدي دي دانه ده چې هغې ثبوت بدي دي چې د ثبوت صبوت بدي دیر عقاید دی چې هغهه نظری دی هغه دلیدونونه غواړي بلکې خود توحید چې دی نو خلکو ته نظری ګرزیدل او د جا د وواجه نهخورآ پ د لا لنی پیش کړي نو د ضروراتو دیین مطلب هغهه دیغس کو نوې نه دیې بدی چې د هغې د دین نه کدل بدی یعنی پا داست دلیل سر ثابت وی شاقی که چې کمدنو احتمال ووہم د زب همو نوی لکه مسواک شو مسوحک قول سنت تی خوما نلی فرض دی زکاد دور صحام اکرام اونا ثابت تی شداغی ثبوت حد تواتر تصو شکده پا سیدل دی نکونو من الدین بدیهیان د مطلب ضروريات الدين دي قطعيات الدين د دي نه هر خبري چې هغه په دلایل قطعيو سره ثابت وي چې په دلایل قطعيو سره ثابتي هغه ته ضروريات الدين و لیکيږي ضروریات ده دن چی دی اعتقاد دن چی دی دن دا, دا اصول دی و فروع دی سره صرف علم کلام کې و اعتقادیات و جانب کې کار نشتا اصول دی عقائد و گی. او توې لیکيږي اعتقاديات او اعمال لي نو اعتقاديات په دوه قسم دي اولن اتحدات ضروري او اعتقاديات غير ضروري اعتقادات ضروري هغه توې لیکيږي شغلد اهل سنت والجماعت کې دلودپارامه عیار ده کدی کې دی یقین نه سره منکری نه ده ته اهل سنت والجماعت نشي ویل دي ته ضروريات د دین وي ضروریه قاېد او توه قاېد ضروریه چې دغه منل ضروری دي او هغه اهل سنت والجماعت د پکی دودپارامه مادار ده بغیر د غینې او سړې له سنت او جماعت نشي کېدله ویم دي عقاید خیري ضرورييا عقاید يا قايدي خيري ضرورييا اغه داسې دي چې د غې منل ضروري دي او تشریك یې فرقی دی د غې تشریق قرآن او سنت کې نيوي دا عقل مطابق السوق عالمانیو یو شانتیو سوق کې بل شانتيو کې نو دا غریب په نمنلو باندې دا غریب تشریف په نمنلو باندې یو صړې دال سنت ول جماعت نووزینه دار تفصیل شاسې کوم نو کوي وليست السنه تو اسم من الحقيقه لمذهب خاص السنه دغه حقیقت کینوم نه دی یو مذهب خاص علم کلام لیکن المسائل التي يختلف فيها على القبلة قال جي اهل قبله يعني مسلمانان ضروريات د دینومني د ضروريات او نورستو د غير ضروري چيدينو د شاستي بو په دوه قسم باندې دي په اختلاهم د غير ضروري او د واجرغه لوي په ضروريات او دین کې د چا اختلافو نشته غیر ضروريات ته دومره او شد کړيدي چې لكن المسائل التي یختلفا فیها القبلة اما مسائل چې له قبلو به اختلاف کړی و او سوار له اجل لها فرق متفرقه او دیوژن د دې شوه چې ګوندنو ډلې مختلفې او احزاب مترهزه مختلف ډلې شوه بعد انقيادهم له ضروريات الدين خو پس د دینه چې دی باندې له ضروريات دچا د دین نو علا قسمين دغه مسائل چې دینه علا قسمه له بو د قسمه نه دی یعنی دے ضروریات الدین نا علاوہ چاہیل قبل پاقی متفق دي ضروریات الدین دی یو قسم ذکرکی چاہیل قبل پاقی متفق تے ضروریات الدین سنت پاقی کې راغلی دي وارد دی اگر کزن زائینو کی ورطاق کل نہ رسی قرآن و سنت یعنی منصوص تیغا نو بز آغی کې زن قوم دا سی چې چه بچه سنگ را غلی دی حدیثو کیا کشانتی منی او پا قلبان دیئن تلی پا قلبان دیئن تلی که دلیل ہوئی که نا صرف او صرف او د اتوینان ده پارا بے وی یاد الزام دو خصم ده پارا یعنی بس اگه که نقلی ده لعیل موجود تی بس دی اون پاک کبانے حمل کئی نور تاویلات ماویلات پکی نکی قسم النتقد به الآیات و به السنہ و جرا علیه السلف میر صحابت و تابعین فلما زارع اعجاب کل زیرائی امبرائی هر گله چې خارصو یاجابو تعجب کول خوندور کول هر سړی له خپل رائے شهر سړی له خپل رائے خوانور کو واتشعبت بهم السبول اور ډېرې شوبدای ونی لارې ګډې وډې شو اختار قوم ظاهر الكتاب والسنه رسوا احوارا للبدارا للغن نورک قوم ظاهر دو قران او سنت واذو او چاکی به راخونو لګاو علي عقائد السلف ولم يبالوا او دا هیڅ پرواونه کړه به موافقه ته اله اصول شدادو اصول عقلی او سره برابر دا او کو برابرو نظر ولم يبالوا بموافقهها للاصول العقليه ولا لمخالفته لها دې ته اصول سداد اقایدا اقل دلیلن سره موافق ته که مخا فین تکلموا بماقولن حدیث تاخلیل دلیل روڑی ففال الزام الخصوم والرد عليهم او لزياده الطمانينه لا للاستفاده لقائد منها ديد دغه اقلی دلیل ناقید نو مستفاد کئ او اهل السنه و ذهب قوم الى تعویل وسرف يعني ظاهر ذنو خل کو بدی کی چدا منسوسی مسائل بدی کی ته کمنو تعویلات شروع کړل د ظاهر نه اړول کول ہے سو خلافۃ الاصول العقلیا اصول اقلیون خلافو کو بظامهم فتکلموا بالمعقول لتحقق الامر بدی اقلی دلائل پیش کول لپاره د اثبات د عقیده چې عقیده به ثابت کی وتبیینی هی علامہ هو عليه او د عقیده و او ده حقیقت خارکول د بارا لکه دا, دا سې خپل سوال شو سوال د قبر سوال شو وزن د اعمال شو په پولیسرات ریدل شو د الله دل شو کرامات د اولیاو شو حربی و هاذا كله ظاهر به الكتاب والسنه وجرا عليه السلف ولكن ذاق نساق المعقول انها قطا غدا لمن د معقول چې کمونه د دینه یعنی اقل بانه و ترسائی که دلی نشی فتک بزام قومن فزام دیو قوم بانده یعنی دی اقل و ترسائی که دلی فان کروها او اولوها و یا خود سر دیا قائد و نسوکو انکاروکو یا بکی غلط تاویلات سکل شوروکل وقال قوم منهم فدی اولنیو مسائلوکی یودا علی سنت والجماعت لارشو کنا چ هغه بظاهر په قران وصنند باندې سکو عمل او زمون اقل او تکرسي کنده سي خو مونږه منو چې څنګه قران او حديث کې هغه لږ مونږه سکو دوی مراله لاسه وا چې هغه بس عقل له ترجي ورکړه چاله عقل له ترجي ورکړه نو یې دا قاعده نو انکار وکړه او یې تا بیلاته فاسده سکل شور وقال قوم النجمال آمنا بذلك وان لم ندر حقيقته موږ په ایمان راوړل دي اگر که حقیقت یې نه پیژنو ولم يشهد له المعقول عندنا او شهادتك شا شا د دلیل اقلی زموږ په دې څه قسمه قاعده ده فارا اگر ګداکل نه خلاف ته خومږه سګو شاهد دې دې ځکه موږ وایو چې امنا بذلك كله موږ دې ټولو راوړل دي ایمان راوړل دي علی بینه من ربنا موږ سره د دلیل شتا و شهده له المعقول وعندنا نقلی دلال پیراسرام شتره او اقلی پیراسرامو شتره و شهده له المعقول وعندنا او شهادت که دیده پار اقلی دلالنوی زمانگ پنیز